په بندرې کوم مخامخ خبرې کولی یو هادي وکړ په دا کومه ویو شي نه نه فاطمه استراف او پریشارچا او په شلکې مناټقات چا دی اجرا اظهار الخير او اصرار الشر تصريح خضره الخير کي او په زړه کې شر کي کم دی نا اگر کیستا شرط کومے نا پوهی اذن خیر و اسلام الشان ادم منافق د قسمه دی یو دیو منافقتي اچ کاری چې داغه پغله کوم کوفری اطفایوی اعظم مسلمانما نو پدې خو سره پیغمبر پویلو ذکر دې تاریخ د واه سره ايو دې منافق عوامي چې کار نه مناک کوي د حدیث کې که څومره علامات به عملی دي اګه منافقه عملی بيان دي د منافقه عملی څنګه خبره کیږي دروغ بوي د وعده خلاف وکي امانت کې بخیانت په جگړه کې به کنځل کی دا علامات منافقه عملی دي دی رسول الله فرمای ماذل منافقې کښه چې راې راتي بينالغاننه وټه مناسب مثال پېښاندل هغه ګډي دی چې د دوه کندو کومس کېږي تایر الیهاذه مره و الیهاذه مره کل دې کند کتر ازیو کل دې کند مطلب دا مناسب دی یو شاوټ کې کنه دا چې کوم ځای کې د مطلب کیږي بس اګه زېته و دیږي اغه اګه زېنه و دی خپل مطلب چې کوم نیلو ته کوي کله هر چا چې د دې لیخي خير او مخافي نه دې بزي اګه دې تا نو اغه مطلب دی نو مناسب مقصد نه دی او مناسب زیاد ضرری دی زیکه دیم زیات نقصان دی ورته مشرک او احکاره مشرک دی داغه نه وزان بکي ولی دغه نه مسګسان بکي دا واستا مرګ او راز داری چې کوم دی اره جاسر نه کم چې دائمو دشمنانه اغه سره راز دی په خپله خپله ټول دعوت شي اهدا حدیث نن ته حدیث نه عمل کو لیکن فا عمل که دا نشه چه عمل او گوره نه اس عمل ده عمل ده دا ایمو تان فا ایمو بان اعتراضان داننگه سم رجدی کلی او گوره الحاد دا ابو عبدالعزیز نورستانی چه ری که اغلی که چه دا امت دا یہودو دا نصوراو ونی تقلیب که امام ابو حنیفاز پکاره چه امام سب حدیث مقابله که اجتحاد کره او امام په حدیث باندې عمل څنګه له نه کرے درغې نه نه دا رنگې کتاب د پیغمبر مو مشکلې کی کڅوک در صحیه دین د حدیث نو منکریا کافله او شی یعنی کڅوک راځي دې لمړنه څوک نه مونږه منګې خو مونو خو دونا وایو چیرې ورنه دونا خبره عربی دا کو فرې داهه داسي دا رنگې هغه بل چې کمبې جېتوري احسنو اے نم کیا دنا خبیش چاہتا اور احسنو اے توری دے کسا دے دا غیر و کتاب دے حقیقت و الفقہ او اگی کرنی کیچ امام ابو حنیفان دا مرجیہ دے او دداقی دے چکم دے اغد مرجیہ ہو نا مطلب دا رنگی فقہ پورے خاندری تجیر کازنہ دے سوشو کا ظاہر زامت آدھ حدیث کوم دے موی نداد و مناچقین و طریقہ وخا وران کریم دا غیر بیان کی ان لله ماجر حقنا من, مَنْ, مَنْ حسب يقول جوای امنا دللا ما يكمل ري يوالا ا قرث کیامات من دے يقول واحد معنا تجمد يقول زك واحد ربل كان يقولوا بكار لكن ناس جملا لكن من واحد فداغين وجه يقول فين دم واحد ربل وما هم بمؤمنين او بالکل دي دي مؤمنان ابور چیدی وی من یقین کر رہے پیو اللہ اپا ورد دا قیامت نا تیغمبر ہو ذکر یاد نکو نا دی نو بازی وی آت قیاس لے من وی نا سوٹ مناشکون کی ذکر کر رہے گا آیت تے اٹوشتو سفارا آلتا فرمائی ازا جا کر مناشکون قادو نشہدو انکر رسول اللہ ازا قالوا نشهد ان قال الرسول الله كنيت منافقا ترائي واي قسمكم انكم قد الله في انبره التذكر كذلك ؤمنا بالله وبالرسول وباليوم الاخر نامت وما هم بالمؤمنين بكل دين المؤمنان دی قران كريم نصفه ومنافقا يقولوا اول وما هم بالمؤمنين بل ما مومن ندبره درین وما يشعرون در ساوون لنا ده ده شعورتا کی بيشتا ندرین في قلوبهم مرضون ودر زرنا جولا ده زرکی بمارده سلو رم ولهم عذابن علیم درناک عذاب بولا ورکام بلزم مما كانو يقلبون دره جنده سلو انا انهم هم المفسدون وده مفسد وصخف سادل اوام انا هم الصفحاء ودجات بوکوفت جن لئی ناپویده جن لئی بوکوفت اتم فرمائی وما كانوا محتدین ويمدهم فی تغیانهم یعمهون وَدَژَرَن نوندې وي رځې نوندې نه هم اولائک الذین اشتروا الضلالۃ بدل الهدى هدایت فرخه د ګمړې یو راکړه یثم و ما کانوا لا ضحۃ قطاش ومناتق نمبر 10 د بناشغا دا لس پدري هغه باندې کوم دې کوله لېړې کی دې ایمان نړۍ لدا دې ایمان اظهار وکې سمه جا ناي بچا يجادعون الله دوکهګې دي الله سره په خپل ګمان کې يجادعون الله په زعمهم په خپل ګمان کې الله سره دوکه کې خيال دي چې ګنمن الله دوکه غوږه زګه به یې لمنه چې دکاذيبه هغه دې ته ایدون صوت مجادله وکوي ار ته وي اخلو کوه دشته سفاره يومه یاسهم الله جميعا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ عَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ عَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ أَلَا بِئْسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّهُ كَانَ مَوْعِدًا كَانَ تَأْوِيلُهُ يُجادعون الله في ذهنهم يا يُجادعون رسول الله يا يُجادعون أولياء الله دوكکې دې په امر الله يا دوککې دې الله دوه تاسو نه الله تاسو ګرونه لکه چې الله سره دوکلې وتل دې ترایشي ومن وحدينو اريده ستاسو ملګري ما زموحدين زم ما او ولکه راس پټګري کذب خيري وي او ته زړه یې تیر اودم دی خبر نو دا د الله دوستانو سره دوی کو یو خادعونه دوی خپل د الله دوستانو سره اصل یې او روغ یو کړه نو ریسټانی سره بیا انشیتې ټلیفون کو ویره تاسو اغه حدیث د لږه کوشش کوي ته خبرې اغاتې پرې را ماره ستاندی کتاب نو ما ته خبر شه واستما ته وی ته لسوني کې یخادعون اللہ وَالَّذِينَ آمَنُوا يَعْنِ مُؤْنِنَا نُصَرًا وَعَدْ فِي تَفْسِيرًا اور تدیمانی تئیدو سورة فتحہ بے مروکو کیوئی الَّذِينَ يبای... يُبَایعُونَكَ اِنَّمَا يُبَایعُونَ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ فَوْقَئِدِهِم سُبِشْتُمَ سِفَارَ سورة فتحہ بے مروکو دا ان الذين يبايعونك مما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم ها ها کسان چې وعده کیتا سره دی وعده کی الله سره يد الله لا زل ان يد رسول الله لاست پیغمبر الله د پاساګداس ندیډه نا معنا یخاجعون مفاقل ایراورا نمفاقل اکو لجانب اینا رازی نصمانالا اللہ دوکا دی سلکی دی اللہ سلکی دا مانالا لا مانا ہو غلط دا, دا. نباد وی کہ یخاجعون مانا ما مدل دوکی دی اللہ سلکی من ویلنا کلا کلا مفاقل اینا رازی بعد دا جواب کی کلا مفاقل اینا رازی لگاسوله نه د اخر آیاته وان عاقبتم فعاقبوا من سلموا وکتموا وان عاقبتم وَا فعاقبوا من سلموا وکتموا ک تاسو سزا ورکوي نه بدونه په شاندانی چې زيارتې شید پتاسو نه دا عاقبتم من وایره نه مفاعده ذکر اوراته د هر دو اړخونو دا مطلب دا دې ته او الله سزا د دوی ورکی دي دا اگله تېزم سپارې اخر لوکو ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم منافقان توککی الله سره او الله سزا د دوی ورکی دي دا نه چاندادو کوي الله <سؤال> سزا ده د دوکي ورکي دي دا زګا کې کوم دې مفاهه دراو و او تو کنه کوي ما ګرانو سره و ما او دې سوچري کوي وشعور پکې نشته لکه نو موږ نه دي سرو او شغول نشته لیکن دې کې شغول نشته نده دوکونی کې یاره شو دا نه ودا شي قلوبهم مرضان زکاټ په دونه دي کوم ناشخه قاذان اللهم مرضى نکالکی الا دع مناش قد داگی ابو دا سی او فرمایل مرض یی حدوده ملک مرضن مقداراتی خذوبن خبر ده لتقدم ده خبر وکو لفرض اختصاص څه مطلب چې د دې په زله کسر مرض بدل خدی بدلونه خدی د دېونه کوم دی اغناجو متداوخه ام مرض یو ظاهری مرض ده ایو بطینی د کتابو تدریمو موضوع دي ایو د مرز تشخیص چی مرز دي دریم د مرز سبب کته تا د مرز ولې راګیټل دي او دریم د هغه مرز کلهای چې کوم دي مرز اسباب دي ایو سبب دي ازي عادتو سبب چې کوم دي نه هغه یوه سړی کمزور دی نه یې کمزور دی او خراټي سياسټ نو خپله خده بنا جوړ کړي او دو ځلې یا تکړه دغه غریب بنا جوړ کړي یا هه بوجاره کمزور نه وهغه وپار نو مړس کې کم دی اغمای نه هغه څنګه جوړه دي نه دغریب عدالت یې اتل شي دې ته وې زوخه ډېر ډېر زوخه دا چې په دې شي یا سفرا چکم دے کمشی ندے غریب کمزور یروی اختیم خوگیجی کنوی لاسم خوگیجی بیمار شی دوین دے زیادہ زیادہ اور یا چکم دے پدبانی وینا زیادہ شی حیروی بلکیشر چکم دے آغای حیشویر اور وینا چک زیادہ شی نور سفرا چکم دے آغا زیادہ شی ندے غریب ناجوڑا شی څه نور دې زرمه؟ زره باندې کنه کنه یې راځي. دغه سي مرزم دا اسبات دي. یو دې زوف. ماته دا ځای یې کموله دي. بیا کله نشي. هغه کله نشي، هر کار اوی. یو ته کی وی ته خوای نو دې نه مرزم نه ته قط. درن دې نوخه. کومې ده علم کمی ده پویگینا او زانت عالم وی زانت پورا وی نچسه کتاب کی اونی ده غیب مطبم نپویگی او دعاق بیانی و کتاب کې دیگی لکه مو دوجی سے او د سیارو خلق میشکو دی اغوی داس با کم ورخی چی ده واقی جی روایت چی نی قبول کری هرچا قبول کری نکه ما قبول کر سا خبر اجاوی واقی جی که درغ جندن پا حدیث که درغ جند ت دا دا تعلق و مشاجرات دي کله د مشاجرات د صحابه د دې تعلقو عقایده سره دي د مشاجرات تعلق د احکامه سره نو مطلب دا د واقعي دی روایت په مشاجراتو کې مردود دي, دي. او کله چې احکام کې د هغه روایتونه ناقابل قبول دي نو په مشاجرات کې په عقایده کې د قبول دي والله دي خلکو د هغه وعد قبول کړی نو په سیاو مقاصد قبول کړل کیره نه نه غدا کې سمرو نه نه غدا کنه شګينا دي کې قبول مشاجرات کې تعالا غول قبول کړل هغه ایمان شافي وي کو ته واقعي كلها كذب تو واقعي سمرو کتابونه کې دي غدرو نهنګي مراد هغه کنه د زيارت د وجه نارضي ده په جن کې زيارت کوي یو سړي ته غولو کې سمرو کولا چې نور راغلي چې سمرو عبادت خود دا هغه کې کېږي چې کوم دي ورته ورته دینو په یوهي چې انکه زیاتار باندې وي شي دختل حقیقت مخاليجي پر کمی خاليجي دي لیکن په زیاتار باندې وي شي حقیقت مخاليجي سه‌ور انځر ماده تیارې تراره او کتابونه مسنن نيستا نو کتاب کې مسننولاته په څون نه دي نو د ډکه سیرات دا سنور اسباب د باطنیو مرادونه او زیادت ثمانه د اظهار اخترکی الله نامرض ده د دې طالع عذاب دلناه دما په سوداوی قانون یز دی بول چې دې دروغ جندې کذب چې فد قودم راضی او دې فعل مرضی لکه هله دروغ دروغ نه کراوه او دروغ دی راته و نه په سوداوی چې دروغ وای او دروغ کئ خیرم دروغ جندې حالم دروغ جندې تمنا کړه واینا قیل لهم کنه تو ویل چی دی دا د ترڅدو فسادمکای په موږ کې چې څو په او هغه فسادګکم دی هغه شو نو یو او اخلاک او حرمت ورکړه فصل او دا سارو هلاکه د مسلمانانو زینت باقي او اذا تولا سن ار او اذا تولا دی سلوک ترازی او اذا تولا ساهل ار د یو والله هذك الحرس وناس والله لا يحب الفساد و... كانت ديوا فشي نكوشي في بملكه الفساد <تصفح> ام هلاكي فساد دخلهم ادرثوا كل جناياتك واذا تولى ساعه الار يج سينجيها اغده اسود عن صدیل اللہ دا اللہ دا کتابنا خلق منکو دا اللہ دا جن خلق اری دل خلقی دا د دا دورو پا د سوق دا عدو دور شورو کی سوق دا مراد دور شورو کی دا دیل پارت قرآن تا تاجبان دانا شد اور اصوق پر دورکی یا فلون یا فلون بولی اور احمد تب حنی گرن و یا فلون یا فلون بولی عن صدیل الله وَخَلَقَ مِنَ النَّكُودِ عَلَّاهُ كِتَابَنَا لِكِسْرَةِ نَحْنُ أَتَاهُمْ آيَاتُنَا الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى كِسَاهُمْ الْكَارِيَ عَنُ مَنَكِي خَلَقَ عَلَّاهُ بِالنَّاهِ دي زَيْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدُونْ زِيَادَةٌ مِنْ أَلِي عَذَاب اقطع الارحام واختل وليتني كي صوت محمد ليتم في هذه فهل عصيتم ان توليتم ان تقصدوا الى الوه وتقطعوا ارحامكم فهل عصيتم ان توليتم ان تقصدوا وتقطعوا ارحامكم يقينا استاسن اني كي كذا صور جهادنا لقد ساعدوكه دو سنقى فساد وتقطعو أرحامكم پريمك اخفل ولي نعمت وتقطعو أرحامكم نداع فساد على التفسير قرآن الكريم تقفل کرلخ نحن تقول فساد ما قوا قالوا بايدين إنما نحن بيشك مونغا مسلحون كيو يسريم مونغا يتفصوذن اسلاك ذكر مونغا غي سلم كينو دي سلم كينو ذنب مطلب داني چدا تود خدق جاوجي اداد دینا تو شیخ ده او داد طول چه کم دیند دا کو اللہ فرمائی اداد خبردار انہم دشگدی هم المصدون دی فساد کو انکی دین ادیکن دین پوریگی وید اقیر رحم کلچو ویلی شدیتا آمنو مزبوط شے ایمان پا معنا دا استقامت لکر سلط چنساخنو کوک رازی یا ایوها اللزین آمنو آمنو دنلا یا ایوها اللزین آمنو آمنو بالله اے مؤمنانو یقین مضبوط کړئ په الله تعالی یقین مزبوطه ایمان په معنا د استقامت د ذمہ صفاله نه کو دانې د یا ایها الذین آمنو آمنو بالله و رسوله اے مؤمنانو مضبوط کړئ یقین په الله ایمان په معنا د استقامت دا ننږي ایمان په معنا د اقرار ایمان په معنا د اقرار لکه آله عمران کې راځي ودعاتو منو الا منتبع دینکم ولا تؤمنو الا لمن تبع دينکم اقرار م مگر اوی تا چې دا د داری کې اساس لري ته ودعاتو منو الا او ایمان په معنا نه تفسیر نکړه خو موږ شعوبې معنا نه د دې ته چې ایمان په معنا د استقامت کله چې وی سیدیت موږ بچې کما امن الناس څنګه چې موږ د صحابه aras مزبوط شه قالوا یبی انو نه نو آیا موږ بچمنګه کما امن الصفه څنګه چې موږ د دیو کوفا صحابو تنافله وکړه ادا خبر ده ان د شګدیه مصفحه دین اپودي دی لیکن دین پوئګی چې څوک په صحابه تنفيج دږي غدې دیوخو غدې نفيات دي دفرق دوتو خيار وي چې دا مفکر اسلام دي لیکن الله وي الا انهم هم صفه ودغ ديوصفه او دغ نهه وي نو مناجه کې د قاضي بیان هغه وکوه و اذان قل الذين د دین بیان د مناجه کرامت شروع دي او اخر دعوا نه نه